Dnes mám pro vás v knižním okénku dvě novinky různých žánrů, ale řekl bych, že obě stojí za pozornost. Babylon, Memphis, Troja, Jeruzalém, Kartágo. Jména měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva. V knize s názvem Města, která utvářela starověký svět, ke které si britský historik a spisovatel John Julius Norwich přizval třicítku archeologů a odborníků na starověké dějiny je představeno celkem 40 měst. Záběr bohatě ilustrované knihy sahá od Blízkého východu přes Afriku až po americký kontinent. Ponořte se do světa dávných civilizací a poznejte mimo již jmenovaná města třeba i sumerská centra Uruk a Ur, chetickou chatušu či perskou Persepoli, africké téby, nubijské meroe, evropský knosos, indická města jako Mohenjo-daro a Pátaliputra a čínský Sien-Yang. Nebo město obou Amerik, monumentální Teotihuacán či majská města dlouho ukrytá v pralesích. Pokud vás ale historie příliš nezajímá a dáváte přednost pořádné dávce napětí, pak je tu právě pro vás kniha Ruské kolo od Charlesa Cumminga. Hlavní hrdinou špionážního thrilleru je Thomas Kell, agent, agent britské tajné služby toho času bez práce. Volný čas tráví vzpomínáním a návštěvami blízkého baru. Když se dozví o smrti svého kolegy Paula Wellingra. S nímž se nad Tureckem za nevyjasněných okolností zřítilo letadlo, kel odjíždí, aby jeho smrt vyšetřil. Dostává se tak do labirintu špionských intrik a kamufláží a záhy zjišťuje, že za zmařenými operacemi ISS v regionu musí stát člověk zevnitř. A právě na Kejlovi je, aby zjistil, kdo je pro západní informační služby tím tolik nebezpečným krtkem. Tak to jsou dnešní typy knížky Města, která utvářela starověký svět a kniha ruské kolo. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz. Kosmas víc než kniha.